Beno,baitentuten ari zaietena, ba subernoa, eh? ba, pieza da, oker ez ba, bihar danbora ere, entzuteko parada izanendu zuena. Entzun eta jo, eh. Eta danbora jotzeaz ari garela, hain zuzen ere ba danborradako partaideekin, eh, hitz ba, egiteko parada izango dugu berehala. Danborra daz, eta, bueno, ba, kultur elkarteak tartean ere e, direla medio, eh, ba, e, baleak elkarteak e, kasu honetan antolatu bituen e, bestelako itzordu batzuei buruz, eh? izanare dagoeneko estudioan ba e, baleak elkarteko Txemaiguren dugu gurekin Txema, Xaixugunon, egunon. egunon eta e, aipatu ere ba, danborradan parte hartuko duen ba e, bakarteauzoko edo aritza baleta auzoko ba, danborradako partaide ere Joanes e, Garayar, Xaixu. Ba, egunon. egunon, eh, menoa ba, un kitorriak bi AI e, eta elkar zaituztegu hemen estudion izan ere bihar danborrada egunen ere goize partean Guerdi partean elkar egongo zarete Ez da? Gero e, e, ipatuko dugori Lehenik eta bain e, baleak elkarteak e, Gaurkotze antolatu duen ekintza do e, makillaren entrega aipatuko dugutxe ma e, Ez da lehen urtea e, Azalduzazu pixkat e, Nolatan sortatu zen bere garaia Makillaren entrega e, ekimen hau Eta pixkat hartan datz Sortu zen ba, bere garaia Gogoeta bat ingen ularik e, Bizintxoen ingurian, pentsatzen genulako afari handi bat egin bezala. Uhum. Afari bat nondenok aurkituko ginen, alde bateko naiz besteko. Eta afari horretan, ba, hainbat osagarri ezartzeaz gain, gerora pixka bat e, damborra hasia izan direnak, bakil baten entrega erabaki genu erako. Endaiako norbaiteri, E, zu Norbait horrekin beti ados ez gireten eta ez gire inoizea ados egongo. Uh -huh. e, urten poderioz hasieran az, dirudi ba, gauza inosenteba dela berdinzaigu, baino denboraren poderioz jende guztak jakina izaten du nori ematen diogun. Eta bideo horretan ez dugu amoreman bide horretan jarraitu izan dugu eta jarraitzen dugu makila ematen e, tarte honen diren kalapita batzuka alde batea utzita ez alde baiikorra landu. Ordun bilari utzi diogu eta aurten ere 11. makila emango dugu. Aurten emaize bat eri zaio. Mm -hmm. Ze hori ere erabaki genun bere garaian, no labaiteko berdintasuna, palitatea e, bermatzea eta horretan gaude eta ise izaten da, ba piskat bizitzan, elkarten arteko zubi horretan, ba baten emaitea, ez? Ba pixkat, mm -hmm. eta irakurketa hori egite saiatu eta, ba, eraparkitzen dugu pertsona. Uh -huh. ongi da ba, txiki bat da, ezken batean? Ez bai, mila esker bat, mila esker bat, mil eh? bat, eta haintzina jarraitzeko denokelgarrekin. Uh -huh. e, aurtengoan emaste bat izango belaipatu duzu, Ezin ez da iragarri norden, berak eberba da, ez daki? Ez daki, eta hori izaten da, bada <gül> ondiliena, ez? Je, pertsona hori hori izatea, berbatzea, animaleko lan izaten da, uh -huh. Eta, bueno, nola baitu lortu dugu, nola baitu engainatu dugu, ziren normalean etzen gauramenean izan behar, eta ben izango da. Gori ingurukuak lotu ditugu etolein egin, eginoidu zen eh? ba gordo goema eh? que ya en entrega ori vale aquel carte anbertan hiri erdian eh, ba arratsaldeko 7 saspi... 7 eta gero ba, makia entregatzearekin batera ostatuoa poteak musika uh -huh. txupinaso txiki bat ere bai sai markatu nahi dugu ere gurerara ba present daudela festan uh -huh. aipatu ja, dituzu, dituzu kalapitak ba emakia entregaren kontuarekin ba luzea egin baitu ekimen horrek bizintxo afaria aipatu du zuegia da ba endaian e, ba E, urtetan etzela behar bada bizintzotan girorik baleak elkarteak e, bere aztia jarri zuen ezta bere garaian ba nolabait ere ba, gaur egun be, kalean bizi daitekena bizializatzeko. Horren e, froga hemen gaudela. Horren froga hemen gaudela jende ezberdinak, e, protagonista ezberdinak, lan egiten dute jende esberdina eta denok gara indaila denok maite duguen daia ez eta uste dut hori dela adiresgarri hobereena. Ondela 11 12 ama urte ba, egitarau bat egiten zen, bai. E, errespetatzen da gainera, orain arte egin, egin izandako lana, baina guk pentsatzen genuen gure gogoetan haintzinago jumertzela ez. Festak erriko jauak izan mazitela. Eta endaiarok festak sentitu bergen ditula. Gure egunerokotasun horren jarraipen natural baten ezaz umatzen genuen. Eta zerbait asmatzen saiatu ginean. Zerbait onera egokitzen. Eta hori izan dira bisintxotx gaur egin egit, egun egiten ez dena. Bilarra mm -hmm. arrazoi tarteko. Makile ematea, Eta tamorra da bera, se le tamorra desuguantziber e, sortu dela eta horregatik izan dut tamorraren hasia bizintxo afali horretan sortu zela, zeren gero postrearen ondoren eurrezko eurrezko eurrez pusqueta batzuk ematen geniltun, Makiak eta bar eta hor ikusi zen zerbait egiteko baseola. Baina gure erara, gandik ikasiz, bai donosti, bai azbeitila, eta bai beste da da guztiak zen de beste da asko euskal herrian. Uh -huh. Horren gandik ikasiz, hori egokitzen geroen, hori egokitzen ari gara eta ikusi bestelik ez dago. Eh, bueno, ba, urteak pasabira eta danborradak bere ibilidea egin du dagoeneko, ba, jakina da bihar bertan, eh, ba, kaletan ehun kataunka lagun bilduko birela. Haien artean Xemazu izango zara eta baita zu Joanes Garaiar, e, bazure Bazurauzoko, ba, partaide gisa. Arizabaletako auzoa erreposatutako dugu eta beraz ba, erreski mugatzeko, ba, ah, Arizabaleta ah, auzoa mugatzen da beltzeinatik uristiko azpian den e, karikortatik, Aizpordi, Tunel arte, eta Subernoa karikarte. Beraz, hortik ibiliko gira, ba, goizean, e, jorasten, eta mm -hmm. txalda xera batean ere. Eta mm -hmm. gero erkartuko gira, ba, baleak ekin, eta bai. gustora. Izen ere, ez du guai patu baina e, urtero bezala, e, auzo bakoitzak, badu aldamenean, edo bidelagun, ez da, ba, kultur, edo kirole e, ba, elkarte bat, hain zuzen ere, binaka ba, e, ka e, biltzen zarete, eta aurten baleak bai. e, ekin. Eta gainotzeko ekin, bildokozatzen. Urtero trukatzen da ez, bai. eta auzoak ez dira auzotatik mugitzen, normala den bezala, eta gero elkarteok, bajuten gara, e, bisitas-bisita, Uztez aldatuz bat au ezberdinak ez. zer pixka tolin egigen du ere festarekinez, e, festa nagus izatea Danborra nagu izatea herri guztian. Hor asten ga eta gero kolunaka etortzen denok hiri er di. hori bai izaten dela nola baiteko egorakada ondi batez. Zeren bakoitza bere aldetik eta gustia Danborra kalde batean, bestean eta kale gustia eta horrek. Nausqueta eta isugarria da. Isugarria da, alori bizitzarenetzako pertsonalki isugarria. Bai? E ahí patolu goiz eguardi partean hasiko saretela gauzoan bertan, Danborra da bere arratsaldean da, eh baiki taldi nagusia tartean elkar baskaltzeko aukera izango duzu ere. Batzutan saiatzen gara beti batzutan sin datoki aldetik, ez? Baino bakoitzak beraldeti baskalduko dugu, baino gero ken burukoa kafea eta kopartzeko algarekin topatuko gara, yes. hor eh, pizkatzutik irrifartzu, jada gorputzak sendo, zeren ja mm. eh, da dugu pizkatereetan, konten aintzi egiteko bidea algarekin ez. Zen da. Eh, zenbat zarte? lamorra talde bakoitzan, gu Argisabelitauzo auzotik 40 gatoz, 20 neska ta 20 mutxiko gorabera, gutxi gora eta guk uh, kasi kinuro gehi hongi da, Eikusi alduzue urte hauetan e, jakina da, ba, aurreko parte hartu izan duzuela, ba, e, jende berria sartzen dela, ez dakit ba, gaztetu eginden edo, edo asiratik parte hartentu denak e, segitzen dute. nik uste dut, emiziko, biru urte hauetan zela ez, gaur egun mantentzen dela baragola beti jende interesatua ez dugu antzi behar ere aurten ere, gure alde jokatzen ez duen rubi partidoba dela, horrek ez mm -hmm. digun asko laguntzen, du maile bai. izan da ez lortu izan nahi gandean jolaztea, nahiz eta batzuk saiatu diren baina denarekin egin behar duguta uste dut ba aldo horretatik ere, ba bueno tamorra da bizitela, bere horretan dagola, eh, gura baduela E, entailarrak e, eta kanpokoak ere, zeren eta gaur eguna aipatzen ari garen daia, baina begiratzen gaituzte, nola bateko inbirisano bat ere ematen dugu ta jende batek galdegitzen dugu era posible duen parte hartu eta bar. Orduan ba, nik uste dut oso ondo dago latamorra da. Naiz eta, eta pertsonalki ikusten dut dainbat ikutu ema marko liteke laba bizkat e, inkretzendo hori launtzeko danborra da iritsi bitarteta egun berean, baina bueno. Uh -huh. Hori e, ikasten da deboraren poderioz delgarreki lotutko dugu oraindik e, Adieras garridiagoa ero de referenteagoa geitea. Uh -huh. E, berera ipatuko dugu, eh? atxaldeko danborra da nola, nola pasako den Baina e, goratu beharra dugu e, Ez da nola nahiko danborra da jantzei dagokienez ba, e, Gaur e, peioten itzulerekin azten dira bestak Kortxarioa, pirata, itxasgizona Eta jantzigeienak talde geienetan ere ba, itsasoarekin edo e, ba, Kortxarioekin lotura badu Zagitzuen kasuan ba, Guraletik galtzabeltzarekin beltzarekin jantzegira Gero kabiseta bat eta zapi gori bat e, bazteretik jarrita uh -huh. eta gainean ba, bandana txiki bat beltza pirata antzeko eh uh -huh. eh e, buruagoa iteko mm, bai. bai eta baleaken bai, bai jonik esan hain arrizabaletakoak bainek hasmatu zutela ez bai. ez da antzi berda arrizabaleta da damorra da gastena eranzi sena bai. eh? eta horrek adiera erakusten du ba da gura badagola eta gero nor beraren auzoa ordeskatzearena ere horire polita da, ez? Bizi bat ematen du. E, eta guk baleak a, arrantzaletaz, bale, male arrantzaletaz, ez moizko harroparekin, eh? Bai gizonezko, bai neska, chapela, galtzak edo Gure ezaten dira gonak eta albarkakin, ez? Eta ikutu horieman egin izan diogu. Eta zuzendu nahi nizun gauza bat, ere? Zer daipatu bai. dituzu pirata korsarioak, baina kontrabandistak ere badira. Bai. Eh? Ez du gantzibar, gure historiaren ondasun badira. Eh, gero ere hartzaiak ere bai, bai. gero dantzariak, daude sukaldariak, Ez du gantzibar, eh, jantziak proiektatzeko garaian, saiatu ginela gauza herrikoi bat izaten... Ez, endeiako historia erakustea, baino alde neurri jan, gerturatzea, errespetatzea, ez? Uh -huh. Eta ez, e, milizia noa edo militarra izatea gure da morra da, ez? Uh -huh. Herriaren izatea, partartzailea, butzaintzeilea, hori egiten saiatu ginen. Uh -huh. E, Baina hori haipatuta, e, parte hartzai haipatzen dugula, egia da ba, eskualde honetan ez dela oikoa, e, bai emazte, bai gizon, bai, e, bueno, haurredo ba, e, gazte, gazte, zeina bineko jendeak parte hartualizatea halako beste batean, haipatut duzu, bakaktio ba, ba, da itxabaletako taldea, gaztena dela, eta lan haipatut duzu, e, erdi eta erdi, ez da? Neska ba, hori da bai, erdi eta erdi, eta... Nire partetik eta Inaki la charterekin etzatzen gira ba, geroztak geiago ba, gazteak e, etorgaraztea eta hasiera batean ba piskat beldurtuak gira jo ba, ni batean ezakijotzen ba esaten diogu ba guk ere hasiera batean ez gerekigun jorasten eta ba piskaraka piskaraka ba sinaisteineraletik rubiko batzuk e, erakartzea eta pilotako batzuk ere baita ari da piskaraka ba, gaztetzen esaten ardu nazala baina Ongi da, e, gogoratuko dugu, ba, arratxaldeko iruretan, eh, bihar, eh, abiatuko dela berez dan borra da, zutabeka, eh, txema, ahipatu duzun bezala, nola pasako da, nola pasatzen da, eh, ba, inoizikusia ez duena. Zutabeka, adibidez, ari. ondartzan goizian egingo dute. Ondartzan erabakituten goizian egite guardi bitarte luze batean, giro bazkaltzea, eta gero arratxaldain inguruan itortzea, itxuntzea, irierri da. Errespeta garria da, niko hori uste bakoitzak ikusten dula, sentitzen dula, baina nagusiki egiten digera eguhardi lan bildu, e, bakoitzabela aldetik edo batera, edo gero bermatu batera ongo garela, e, bazkaldu, zel esabela ondo bete gara, zelen gero uhum. bidea luzea da, ekagarria pentsa baino gehiago, right. E, gero ere be pişkat nola esango dizuke ba ere estarriak, behar da, zeren beti ematen du gura kantatzeko, lukatzeko ta sentitze dut gusti hori adierazteko. Eta gero kuruna ka iristen gera, ba hirierdira. Hirierdian saiatzen gera ba dena denen itzulia egiten naizta kolunak gai zan, zene momentu batean animaleko bordel sanoa gertatzen da hini erdin dian. Ikusten duzu bapatean eunda ipiko pertsona bere txarangarekin edo baranda bat, bat alde baterik iristen da, da kaletik galetik beste gurutzatzen dira, elgarre resbetatzen dira, ez da gehiar nor ze zentzutan ematen den lentasuna prioritatea baino txalokatzen, batera jotzen, horako unegosoak bizi dira, pausak ere bai oztatuetan, gainezka oztatuak eta gero eh alde neurrillant puntuan ertetzen saiatzen gera seitarditan denok batera eh kalejiran joateko herrikoitzera, ez? E, Errepublika Plazan biltzen sarete, hor e, da momenturik gunkigarriena edo? Joanez. E, e, bai, niretzat bai, da momentu berena, Ze tauzu guztiak ba elkar gastengira, elkar dugu eta nere ustez ba Ba, momentu handiena da Bizintxotako momentu onenan eretzat guztien Ezigotzen mm -hmm. gara harik, ba, erriko plazara Bakoitza bere, bere musikatalarekin atzean ba, Eta iendea txalotzen eta Erezat guztora mm -hmm. e, Zer bat, jende bildu hori da, seireun bat Seireun, ba, saspireun, dependitzen mm -hmm. dut Zerren mm -hmm. jara, haurten alokatu dira ba, Laron tamburkaz pasik Zupentsak beraldetik dituztenak, erosi dituztenak, alokatu lortu gero musikalariak eran zuten bali maizuz, azpiron bat errezki. Eta hori da, nik eradoz nago ordenak iritsi, kokatu, eta bapatean bandera eta fainoan guztiak ertetzen direnean balkoinara, azpeiti jabetzen da, esan hain dut, zelen, eta okay. askotan dorostikoa da morra da zanigara, nik dorosti asko maite dut, azpeiti ere bai, dugu, eta, eh. eta azpeitikoa benetan magikoa da bandera guztiak ertetzen direnean balkoinara, horazten dia jende guztiak da batera, da morra jotzen, Eta gero, animaleko isiltasuna egiten da, John Echeverria etortzen denarik, denak batera, ba, gidatzeko, ez? Eta lehiziko abesti hori, izugarria da. Eta bukaerean ebaiz, ze nunbait alako pena dago, dakizunean, azken abestia dela. Da morra da bukatzen dela. Festa jarraitzen dula, biztan da, ez? Baina berri no, esaten da, da hori dator urte arte, ba, ze Dugu, Beno ba, e, ondotik ere afari bat ere bada eta baleak elkarteak ere baduz ere gina, ondotik, ez da? Etxema? E... Bai, guk uh, jaztik erabak egin unerri afari horretan ez gutea ba, gauz askorengatik, ez gara menzaiatuko nigu zute gaur egun jendeak nahi festa jarraitu damorra da bukatu eta guk, guk baleak uh, afari entelatzen dugu baina guztetut zuek ere bai, eh? ba, ba, bai, zuek ere bai. Uh -huh. beste batzuk bere kasa ere bai e, nigu zute gut uh, afariak badirela Gero jendeak Euskal Herrian ongi egiten dakigun bezala, feste egiteko ondo hedateko ondo jan berda, ondo jateko ondo edan berda. Orduan, guzti hori e, ipar izanik ba, jaraituko du festak afari ezberdinetan eta gero elkartrukatuz afariaren ondoren herriko plazan edo bakartxokon edo ostatu honetan ah. edo bestean, ez? Hori da filosofia eta ni gustodut hori bermatuta dagola Eta horrekin aintzina. Uh -huh. Ongi da, ba, horrekin geratuko gara, e, mila eskar etorri zanagatik eta ongi pasa, eh? Zuri. De mila eskar ere beti bidilagun izateagatik. Goren daia. Goren daia, bai.